Mila eta hemeretsiko ekainak bi JKG entzuten zazie. Irola erratian FMaren ehun da zazpi punto bostean. gozaioan bilboko irrati honetara bizkaiko beste irrati libre bat ekarri dugu. Alkarrezagutu, aliantzak osatu eta ondo pasatzeko asmoz. Gernikako biztu irratixe proiektu gaztea egongo dira gurekin gaurko erkarrizketan. Gernikako astean garatzen diren proiektu desberdinen artean irrati dekogu. Bi urte daramatsate irratsaioak egiten, estudioa batontzen eta emititzeko ekipamendua eskuratzen. Honetaz gain, kontzertuak, tailerrak edota eta inguru batzuk antolatu izan dabez eta Gernikan ekimen garrantzitsuren bat aguenean kalera urten eta mikroak irek egindabez jasotzen sana kontatzeko. Euren jaiotzaz eta gaur egunean egiten daben lana sarituko gara. Zer nolako irratxa joak edota nola entzun daitekeen biztu irratixe besteak beste. Hori dana, betiko lez, elkarrizketaren atalean izango da. Hori baino lehen, duela ia hogei urte idatzitako testu bat irakurriko dotzuet. Mende aziera nirrati libreen egoera eta erronken inguruko lantxo baten sarrera. Beti bezala, geratu zatez gurekin, entzule, datorren ordu betetxo honetan, kosatuko dozu! Libreak. Ogei urteko jarduera euskal herriko dialetan, sarrera. Bi mila eta bat garren urtean argiteratuta, Bilbo aldeko iritarren ikimen sozialak Moibimientos Zizadanos Isozialezen Bilbau aldizkarian, pere amargarren zenbakian. Txen bauri hartek, Bilboko tastaz irratiko militanteak idatzi Irrati libreak mundu horreratu seinezgaratuen artean edatzen dira oparo. Beren oinarrizko teknologia xume eta merkea baita. Komunikabide hauek hain daude dadutata, esen euren arteko desberdintasunak sekolakoak bait dira. Hirugarren munduko irrati komunitarioak daukan inguru sozialak ez dauka serikusian dirik Mendebaldeko Europa edo da dabilen beste batekin. Mundu osoan zehar eta izen askoren azpian sortutako irratiak dira. Gainontzeko irratiei alternatiboak izatekotan. Irratiauek zer egin bikoitza dute, eta errati egizazoilik aztertuko bagenitu, emaitzak motz geratuko lirateke, zeren komunikabideak izateaz gain, elkarte soziokulturalak ere dira. Hau dela gizartea dinamizatzea helburu duten iritarrekimen legezko azterketa ere egin behar da. Europan eta Amerikan, azken urte hauetan sortutako aurrerakuntza sozial eta ekonomikoek gehiengoaren bizibaldintzako hobetu omen dituzten arren, hainbat utxune sortu egin dute. Batik bat, gizakien sozial izanzioari dago Espainiako estatuan erakunde publikoak ere eskatzen hasiak dira, globalizazio eta mas mediaren garaian sortzen ari den gizartearekin. López de Agiletak dioen moduan, frente a la kresiente privatizazioan, atomizazioan sozial, y auge del individualismo, desde las asociaciones socioculturales se ha de responder promoviendo la interacción y la socialización. Ante una situación de descomposición del tejido social, la primera vía de intervención consiste en enfatizar los procesos de relación. Iruga Remundu Koeguera de Sverdiñadana Ren, Ancheko Ardachak Dharama Chaladirudi, Egoaldeko krisi ekonomiko iraunkorrak, kezkab berriak sortarazi ditu. Batik bat izartaren antolamendu aldetik. Aberri batzuek ritako ekonomian neurriiek pobrezia zabaldu dute. Gizakien bizitza merkatuaren eskuetan utziz. José Martín Terrerok, Ecuador aberriari buruz hau idatzi zuen. Alrededor de la empresa privada gira todo el país el estado disminuido, el pueblo asustado, las fuerzas armadas nerviosas, los educadores mal remunerados, el sistema de salud agobiante, la iglesia inquieta, los desempleados hambrientos, los indígenas discriminados. Toda la sociedad civil está desarticulada, atomizada, desorganizada, sin saber cómo proceder. La empresa privada es la mejor organizada. Realitatean itsoren aurrean errati libreak tokian tokiko hiritarreqimenak dira eta haudela ta izen esberdin ugarirekin agertzen badira ere oraindik gehiago dira euren jarduerak eta nortasunak bertako nortasunak elikatzen ditu errati libreak eta esparru horri ekiten diote egungo joera globalizatzailean. oro har hiru dira errati librek adierazten dituzten berezitasunak. Ez dira profesionalak, eta ez dute etekinik ateratzeko sederik. Jarduera autogestionatua dute, erabakiak era zuzenean hartzen dituztelarik. Tokian Tokiko komunitateari lotuta daude. Errti hauek gizarte aldarazteko zenarekin sortu ziren, Adibidez, Asociación Mundial de Radios Komunitares Elkarteak konstrustruktor de ziudaania delaako leloren bidez definitzen zuen beresea. Dena den, gizarte eragile izate horrek, aldaketa nagusiak izan ditu azken hogei urte hauetan. Seen oinarrizko egitasmoak mantendu diren arren, Tokian tokiko aldaketa politikoak eta garapen teknologikoak egokitze prozesu bat eragin baitute. Eta egokitze prozesu honetan? Espainiako Estatu Mailean 1700 eta larogeita zazpian egindako lota arautegiak edo telekomunikazioa antolatzeko arautegiak muga abaria ez du. Ordu arte legitik kanpo izan dako irrati batzuk, berrogeita mar bat, legalizazioa lortu baitzuten. Radiokarkoma, Radioklara eta beste asko. Euskal Herriari dagokionez, kionez, irrati libreen egoera askoz askora pilotua dago. Ipar eta Hego Euskal Herriko egoera oso ezberdina baita. Iparaldeko irrati libreak irritarrekimen bezala legalizaturik eta asaritureki dauden bitartean, Hego Euskal Herrian itxialdiaren mehatxua sufritzen dute, Espainiako estatu mailan gertatzen den bezala. Back. I get down on get out now I can yes make that Now you histu, irratia da gaurko jokaje honetan deko guzen e, kolektibo eta dekogusen guzen lagunak, ba, kontatzeko ba, zer diren, zer egiten daben eta eta ze, eta euren historia guztia kontatzeko, ez? E, horretarako etorri dira Gernikatik zuzenean, ba, bilagun, bi lagun, Javi eta Estanis, ondetorri Irola irratira, ondetorri e, jokaje honetara da, bueno, ba eskarik asko gurean eto parte hartze garebe bai. Otako fakturien hori, hori doa. La, <laughs> iotako bai, fakturea duguna da txartoa aparka hau, leku batzutan, horraia marian, se hemen hau du eta nota asko pasetan da, bai polizia, ez, orduan nor badago estruko batzuk erakutseko dutzu etorrengorako. Zapazio legal bat. Ola, oixe, oixe. <risa> bai. Da, bueno, ba bueno, entzuko da zelan eh, gure entzulek, eh rollo honean gausela gaur, oso relaxed hau, bueno, azkenean zuek irrati bat egiten sabizie eta gurea beste irrati bada eta orduan irration artean, pues or badago aispatasu, astatasun edo anaitasuna putxo ba bai eta beharrezkoa da eta bueno, pues buen rollito. E, Eta, bueno, e, gente asko hemen bilbo honetan, e, urbe honetan, ez da ba, hau ezetuko e, e, bilbo tikaratago dauenan, eta bueno, ba, guri guztetan jaku gure irratxa jo honeik, astea beti testu ingurutxoa, purto azalduta eta zergati zuen kolektibua eta zuen egitasmo hau dan garrantzitsua ez? Orduan duan, bueno, irrati bat dela, esan dugu ja, eta igual lehenengo galdera da, jakitea irrati hori non entzun aldan, edo norentzako dan, edo ze zerritan e, deko zuen hau e, kokatzeko asmoa. Bueno, Lehenko eta bein eh, gure egen duen komente behar eh, Zueri esker oindeko gula material barri bat uhum. Eta, bueno, super ezker hartu tega uzela Torregatik etorregatela ona, ez da ir gure izendogulako eh, <laughs> Txantaje batek gaitzik, baina, baina, baina, torri gara Horietan nika, eh, deitu, deitu, do lak, do dalako esateko ya, gure dozuen, e-torre izan, eh, ostantxe Karo, <laughs> karo bai. Ba, bueno, eh, zan gure egen duen behar, ez da gure proiektu edanik eh, garrantzitsue, oza da Aia e, osad naidogunean eta horregaitz ganime egin nahiitzen, uh -huh. baina ez, ez togu ikusten se gure proiektu hori Kriston garrantziz, ba helburu batzuk betetako, xa gabe sitzen, eh untxe momentuan ba gogoakteko uzelako, uh -huh. e, berri batzuk aitziko gogoak egendulako irrati bat e, e, ba, sortzerakoan eta uh -huh. Eta bai, ba, testuin guru, eh, ba, Gernikeen hitzen eh, dugu, astran, astra, ba, san edifizio okupau bat, gero azken ba, herrizek bere, bere genatu gana, uh -huh. eta, e, sortu zan nien irratize, bai, irratize bai, sortu zan, ba, dibuzturialdo bat irratibatizetako beste moduen, baina oingos, ez dakigu oso ondo betetan dugu zen horrek helburuek. E, ze, bueno, gure irratzaileak alde esan ba, buzturialeko nonok, bermioeko nonok, edo txinako nonok, eta guna. Uh -huh zer eradi zentsuteko emirdona da ba webgunean eta horrek guz ba podcastak eta eta streaming bideoak jaulantzun Igozko dise bisitak Noruegan, y Australia, y, Australia eh? me animo horrek buloa dela. Buloak edo nokorren año vende ko jaritze como localización. Buloa que bat oporretan joan dela edo beharrean edo joekin. Bai, bai, bai, Etago bai. bai. eta, bai. Instagramen. Ja no ja. Yeah, yeah, yeah. yeah. VPN horrek kas, da bai, da. Susan Noruegan sausela eta benetan. Ah bai, claro, claro. Eta suo osaria es para tener audiencia. Claro, claro. Albowesan biztu erratea internazionala dela eta da bai. Orduan den duzue e, astrako proiektu baten moduen eta asikera baten buzturia zan zuke e, e, bueno, e, hartzen zenuten espazio hori fisikoa edo geografikoa baina oin ja apur bat pentsauta ez tala lotu behar leku batetara eta izan badala, baina bueno, pues, e, bertako jenteak deko zen interesoiek edo e, atalatzeko bueno, erremintaan Ondo gongo osoan bebai buzturialo zoroan e, arrazoak e, jorratzi ez da baina e, e, oin goznik esango nabenean geizenak geiz, Gernike ingurukoak dirila, mm -hmm. oza Gernik mm -hmm. Elkarrizkitak indoguzenak eta holan, gehien bat Gerniken Gernike barruko arazoari buruz indoguz Eta bai, alko dondunein Hori ba, e, bebai bai da, kauza bat zaindu iberko donduna, ez da, egale ba, Beitzu ze arazo da inguruko herri zetan mm -hmm. Bermien e, egon e, e, Elantxo genien ibarren gelun Ze, bueno ba, Eta horretako arazo asko egiten hori afektetazko ez da, David esuntxe dagoa ur patronatoan inguruen privatizazio kontu bet eta hori eskualde osoan arazo bat da Edo Mundakako festival hori bebai Horreik ausa, egirratiak badeko bere papela horreri da emoteko. moteko Bai, guzpuntu ekologiko batetik Hori, handa izen eh, autocrítika, teina alguna neko, zen, neko garela Ez bakarrik mm -hmm. irrati zen, mm -hmm. urde meheneo buzturialdien mm -hmm. Gernike edo bermio oso punto Ma gente zen... gente que hao visita azkenean bai, pues indarrepeo bai, bai orduan azken lo que nos mueve ahora hori hemen bepazetan da, eh? Irola Irratian eh, ir iralausoan sortu izan, hasikera baten Irola Irala izeneko irratia izan, gero Bilbo hartzeko asmoz, gero emisioa indartu izan eta llegau izan momentu baten incluso Santurtzi eta bestaldetik pues, lagun batek ez hauten Abadinon beentzun dauela, eh, Irola Irratia, hori antena potenteena geneukanean, oin ezta na eta, eta egia da landabe naiz eta orraino heldu beti zentratzen garela bilboko errealidade horretan Azkenean hemen egoten garenak bilbokoak garelako ni ez baina besteak bai ez eta hemen go kontatzeko erabiltzen da gure irrati hau claro bueno vaya bai, hori be esagunan irola irratia ondo, betetan dau, la, da dela ezta bilbo bilbon errealidade kontatzen dau eta beres hori da belburue ezta ala bueno ez da e, ez, edo intensio bai mm -hmm. bai uh, astego itzi bilboko eh? Aipatu dozue e, urda ibaien dauzen arazo pare bat eta bar, eta hori bueno, e, ikuspuntu agroekologikoa aipatu zuzuk eta efetibamente hemen bilbon badago pentsaera modu bat eta ze loko arazoak dagozen, gezi gentrifikazioan, turistifikazioan eta bar turistifikazioa zuek be asko itxe aldo zue, be bai mm -hmm. uh, Edozen lan ere, e, zelan dire buzturri aldeko problematikak edo herria eta enbizi diren e, izan noiek eta irratiak Bueno, ezagutxera gure dauzenak Homra garnikan mm -hmm. igual es ez eskara ueltetan gure errira hau esanda berore bai ni deko gula obsesio txiki bat memoriagaz mm -hmm. onerako eh eta zarrerako eta zentretan garela asko eta gure irratzaio asko izen den memorean inguruen eta oso ondo bau. eta horrek emontso ba, garrantzi bat mm -hmm. irratiz eriz eitzen da berba e, serio mm -hmm. noxi main <laughs> bai e, claro. eta a ber bea, Orei orizatsuna, o sea, beste arazo batzu dauz, estuosenak eh, oinarte horren beste ikusi edo trategu. Gero bai gudeko unirratzaioan nahiz ez eh, E, mikroirekin handitzen dana uh -huh. da tema libre bare hartzen dugu basure moduen, ezta? E, talde bat eta berbaitzen dugu orekas. Uh -huh. eta... Bai, pertsona bat e, interesgarria lana naizen guretzako elkarrizketatzeko eta hori da bakarrik e, hori da irizpide bakarra dekoguna. Horretik orden baso menos sobre la martza ba dau zeusarre e, ba, etorri, noiz, pum etzego uh -huh. uolan planifikaziodat eseser urden gaisek ba orain ja algoola ikusi aprobatatzerantz ba igual juniorko ginean aprobat diversifiketan bai edo programasiño egudan egiten gero urrengo urtekoan pues hartzeko ez aunque microirekian formato horrek pues askotan e, egunerokara ere beten saituebe bai azkeneko ba, ba, ba. azkeneko entzunaldi e, boladan entzuten da asunto bateri buruz ber bain dugu pues hori ekarriko dugu claro uh -huh. claro baina ba, bestalde nik izango nauen guk eh, jorratzen dagusen arazoak eta Ba, dinamika erneken pasetan direnak Bilbon egondal direnean entzekoak direla Zango dute imigran, imigra, imigrantien arazoa jorratu dugu Hori Bilbon bebai emonitzen da e, Refusiatuena, e, sare feminista berri bat eratu zagan Eta hori eri galetut zagoen ba, jaie inguruen Dikogun ba, jaie ere duri buruz Eta horrelako arazoak eta nik esango nahi horrek gaizek Naiko unibertsalak direla Euskal Herrizen eta, e, eta e, ba, zango dute Europan emoten diren e, arazoak direla Bai, bai. Eta bueno, eh kabiz temporada gustien esaten irrativa sortu dozuela, baina zergatik irrativa Hau da, zergatik ez periodiko bat edo zergatik se eh, bideo edo eh nik badakite erantzuna ze guk ere egiten dugu, baina zuek azaldu jenteari, zela zela eh, asmatu zenuten. Jo, bizi ginen periodiko bat eitzen da, dizu zaguna so BC, baina gero hartun den gozan da. eta? Eh? <risa> <risa> <risa> es, <Esma. risa> esa es una esa bat ba bai. gu barni galdetu utzagoen honen dala bi irute hasi ondarruko ondarruko eh, laura, radizuri, eh, bai radizuri. eta esan dosken da ze bait zigaz <laughs> claro así que barni dala formato bat oso erresa oso komodoa esto esto buena asko bai mm -hmm. eh cómodo dana movitzeko e, link link matetik sartze zara, e, play streaming mm -hmm. está bien medio askoric merqueda mm -hmm. Eh, gero ganea, alda, kom, oza, kompatiblia bideoagaz, eh, pa, papelagaz dana Eguneko herrimo bizitzak eta zelan vai. aldo vai, zuen irratia entzun eh, Lanera bidean zoazela edo atxeko garbiketak egiten zabizela, bai, klar e, Eta be bai ba, guk entzuten, guk konsumioetan gendulako mm -hmm. Oza, guke hor zazueen, zartu ginen zazueen, podcast batzuk entzuten gendu zen Iguale radio doi irrati komentzionala edo, ba, EGMS Baina podcastak eta balan bai entzuten gendu zen, be bai Eta ikusten genduen balala izene Ba, sii trastietako leku on bat eta gero ba ikusi du ba beretan gustateak ulannu seize mainba itxe irratsaio batzu. Ba, da soldio bada ni urtzako decos un sensatsia ez da ezteko zu kamera bat zuri ja bai, bai. Eta libre zara hori berbaiteko ino, momentuen eta edo, edo papelak dekon eh papel atengani dekon vuelta hemon hemen da urten dan dana. Gero de da, bai, egoten da, egoten da, egoten bai, bai, bai. <laughs> da. Ose niresku. Bai, niresku, bai. Da bueno, esaten du hori dana, baina eske ganera e, Gerniken zan, biztu irratiaren antecedente bat, irratigintza libre base berbatan hasten bagara, eh? Orduen horrek ere eukiko hauen eragina zergatik irrati batez eh? egongo za nor batzuk hori bueltatu bada egin bada barriro, ez? eta zelan izan san ba bisturen jatorria ondela urte bai, gitzi batzuk. Ver, bueno, e, gure ber bueno, eh gurea botzagaitziko gu oso bazti gera. <laughs> Orduan eskinen egon, eskinen egon e, eh lenago egote san e, busto irratiean hor proiektu eskinen egon. Bai goratzen dugu gaztetxe babesteleko ba besteleko batengote san gerniken eta badakigu horre bai sastra okupesan eta gero gaztetxeena josen astiek bai, eta gero barriztu egin zan Astra ba, urte urte pare batzuko ziren e, gaztetzie leku saltu zena bai. eta bai gogoratzen dugu gaztetxeen ba best, proiektu diferente gote zela eta bat batzan hau ba, ba, bustiratea eta mm -hmm. ba eta sta keu sa zen bat ironman ez dutuste ez, e, oso proiektu osea lusein ironman eta gero Astra berriro saiatu ziren eitzen antzerako proiektu bat baina esan urten ez da eta orduan Bai, e, astra zizanien e, e, osan, pro, bori, irratibat zortzeko proiektu bat eta ba, porrokezea zain aurrera erun eta hortik, bai, zait bi urtetara edo lan Igual hau behar ikasitzekarri ergentu Hortik <gülüyor> bi urtetara edo lan, ba, enzan bigarren zailakera bat gu gu gu ginen bertan eta, ba, eskara asko, bai, porra aurrera da Bai, oza, ikusi getun mm -hmm. kartel bat, urbildu ginen eta hori hundela bi urte izan gozan, eta bueno, bat ba jarraitzen dugu. Uh -huh. Hor badau, incluso izenean badago gomen alditxo bat, zuok, esari, biztu irratia da hori izan buzti. Osa, oso kurioso, bai. Haueen mot... jefien, hone jefien... Ideia <risa> e, bat, ez baina, e, moten aukera aurreko hitzak eta oso oso ondo doaz eh, bai urdai bai gaz eta bestea bai irratia gaz eta gainera, pues, bien artean dagoen hori pues, fonoridadean mm -hmm. jolas horregaz. Pues Guapo, guapo Da Dabainda barriro, Astra barruen e, egiten duzuela, bertan garatu dala proiektu hau e, Astra, bueno, badakigo dala proiektu haundi bat, deko zanakor e, hainbat adar, eta bertan biltzen direla hainbat eta hainbat hori e, e, pues dinamika deferente, eta horrek esan gure da bazuen irratitit, deko zuela aukera jente asko ekartzeko pas, e, aurretik pasatzen ikusteko da, mena sartu barrura eta kontatu zetan zabizen, ez? Bai, sekuestroa egitzenko <laughs> <Sí>, bai. <laughs> Bueno, Astra gelelen gotabein Ezkeintzen duzuna espazioa bat Kristona eh, uh -huh. Ehin bueno, on jagurezku dauen Moldatzia irrati bat bihurtzeko Baina, bueno, berez espazioa hor dau uh -huh. Eta gero wifi zehe ezkeintzen e... bai, fundamental Baitu, hondo e, dago, proe, wifi Ide uh honan -huh. <laughs> <ibeona, ibeona>, bat Baitu, <laughs> bai, bai. aurrein beda kurro bat Horre, eruan be da informatiko bat edo bat batan bat eh, Jakiteko zela eh? Baitu, bai, bai. bai. bai. Edo, interneten duk <laughs> Eta, gero, ba, ba, bueno, azterako garela, azterako, azteran parte hartzen dugu, irratikoa garen danok, eta horregaitzik ezagutu ginela, eta horregaitzik azinen, oza, batu ginen lehen goz, Eta, bueno, ez bak harriki irratik segaitzik, gero Astran e, egunenak otasune gaitzik ba, zin familia bat euskara Mhm, da Hor duen, e, Astran parte hartzen dozue Astran ezagutu zarie, Astran e, be, dinamika diferentetan militatzen, eta bar Hor duen, e, hor kuadrilla hori zarien, nortzu zarien, zelako, zelako jentea zarien no, Nondik zatozi, ba, kotxa? Bueno, ba, gu, justo e, eturre gineen Astra Cinematik Astra Cinematik da, Astero antolatzen, bueno, aztero, aztero, aztero. Baiga. astero, astero, astero, bai. Urteen X ten moraro. Bai. Eh, baina zikloka gaitzengu. Eh, itzen, gu. E, eitzen, bueno, estanis da película que emititu. Emitituda, gero cineforum no, eta eta gu hortik etor gineen, baina beste batzuk, ba beste, beste arlo batuta teatro. Bai, batukatik. Batukatik. Maismat eta E, eta gero bai eh e, irratizan badien dinamika ezberdina da ustak guk eh einitzen dugu podcastak sinemari e, buruz e, gero e, mikrirekeari buruz baina bebai abestik ba bestik dausonak eh batukadako da, batukadakoa da, batukadako, da, dan batek adibidez metalari buruzeko uh -huh. podcast bat e, gero hortik bai bueno, ba, gero igualengo go horri buruz baina beste dinamika bat zi sortu izan dire irratetik kanpo eh e, e, bueno, festival txiki bat antolatzeko eh uh hori -huh. e, ba Bai, hori da. Bai, hori bai, da. Eta, bai, oza, leku leku desberdinetatik gatoz eta testuinguru desberdinetatik, gu esanitzen ba, da ni hori, 22 urteko gazte batzu gara eta bezik bai, bueno, da na gara gaztie, baina bezik galesan gaztieak. Hori bai badago hor. Eh, da gap. Bai, generazio. Bai, utzunea bai. Bai, utsunea, zezate, bai. <laughs> <laughs> ba, da urtete bat, eh, ez da, osea, edadieri virus merroida eta buena, ba inorbez. O sea, uh, no... Ba, gausu gu eta gero 25 urte baino gitxo daudeko eta bat batean 40tik gorakoak. Bueno, veramente. Bai, 35 bueno, eh, eh, a ver, 30tik eh. eh. berro. <risa> au, igual corte mía. <risa> <risa> bueno, oi così. Ahora más Bueno, 30tik ba arriba. Vale, bai, hori da. O sea, betetan saiatu birgarena. Vale, vale, guai. Eta orduen, claro, sensibilidade diferente, adatano que hongo gara igual, bueno, pues olela con medio en bear izan has konziencia eta Eta no que eh, gorro dinamika erritarra que inbeadirela Eta bar, baina mm, gero batzuk izango dire igual eskerra bertzalekoa Beste batzuk izango dire anarkista batzuk Beste batzuk izango dire orduan egongo da Igual, imagino, apurxo bat diversidadea, bebai Hombre, esto guen, niñez, es los diez mandamientos de Bistu Irrati <risa> <vaya>, bai, <risa> se, se es, obviamente <risa> Ondo, onda Baina, ikustero, <risa> <baya>, dano, <risa> que con genetando gula Dano gale la onda bar niñezkoak Estotuzte berben bierdanik Va a va a decir verán principio de la cuella. Estou este ver mi rudo único en Batabestigas eh da zuzuk o sea, hori mm. uzo naturala da. Hortik aldetik gusto naiko askatasunaiko de gola, o sea, esteko esteko <laughs> neoliberalik, Baik, bueno, ortik, Nik eh, gauza, dot, eh, <laughs> bai que bueno, hortik Nik osa desamirot bai bai. hori, ba, hortik aldetik izango dute askatasun asko dekogula gola. Uh -huh. ondo, no, ederto. Eh, gausatu bet, eh emititzen sabisi FM-an edo zelan entzun da u. Bueno, engendu zaiak erat, FM-e den eta... Eta bagarrik eltzazan alkatien etxera, hasi que... Osa, elburu e, betetar... Ondo... Alkatirit potraigutxe. Bai, endo, endo, endo... Beha eltzazan... E, altabozatatik, ez, FM-etik, ez? Ez, ez, ez, ozai, FM-etik. Eltzazan... Eh, Gauxi izan, kontu izan, eh, ipinigendula ipinigendu antena bat eta bakarrikeltza izan urrengo kalera e Eta, kas, vale. ba, kasualidade Bien. bat da, alkati justo urrengo kalen bizitela Ego es, ego saurren kasualidea, igual kontorreta da eguzko Baina, beste, hori, albo atreiz itxe, ikusi bai, jendun, hori bai, bai, bai, zala Momentu egiteko eta... Bai, obe... eta... Bueno, ba, gero bebai... Ba, e... Zaiak eragazan bat, esu. Hmm, uh -huh. Ikusi gondun horregaz, balteniagaz bazintza askorik, eta ikusi gondun bebai Bueno, gero zue material asko mundu eskuzu uh -huh. lehen ezan dugun moduen, eta e, antena bat ba, egon zan. Uh -huh. Oin, egin behar ba, duguna da, ba, epe laburrera baitzute, ba ikusi... Bai, Noni noi, mini, nola mini, bai eta hori horretan. Eta bien bitartan zer ezin da entzunela. Bai, bai, bai, streamingetik alde entzun. Eta bai, podcastak bai igoten dugu ba, gure Facebookera, gero gure web... Errezana da Facebooken sartzie, gero or... gure web horri dauen link bat dau, eta gero web horri zendeko guz e, e, ba, podcast diferentiek, eta streamingerako e, a, a plugin bat edo apartatua. Uh -huh. Eta gero bai, guk euk gu, gu, gu, gu, gu, whatsappetik pasetan dugu asuetan linkeek eta... Mm -hmm. Podcastak Da, gero, eh, antenan asunto hori badau ya jendan iminite, no se, viniko zuen bigarren era eta... Hombre Ba, gitsa ez Ez, ez, ez, ez Baina, bueno, hingo zuen eh? Ez azkenen, gu ontze bertan, eee, eh, ozaz, daroguz, bi urte, gehitzu hau uh -huh. Gure helburu ontze da, produzi uti, eh bai. Obviamente, gure dugu jenti du baina, gu... Komodo sentitzea mikroan eurrien, bai. sortzea bai. irratzaioak, bat sortzea eta finkatzea Eta, finkatze, eta jutien horreri formien moten, eta gero ja dekounien antena bat, orduentzea ja, izateka pas emiti duteko oza, Eta kalidadesko emisi jo batzuk edo, da Eta bian bitartean irratzaioak eta formatuak ezeazten zabiziela, zer entzunan da biztu irratzean, zer irratzaio dago oz, edo zer nolako gaiak horretzen direz Berton Homen, gesan de gu gu bisoritzena, ba, gesan de. duzu e mikroirekian, gero mikroirekia. Metal Garrasia ustodeitzen dela aipatut duzu. E, metal, e, metal, e, metal fabrika. Fabrika. Eta eta beste gehiago. E, gaberdiko Cowboy dela sineri buruz. Uh -huh. Eta gero e, bai saiakre bat egon izan, eh izan ditzan, eh marginalia. Marginalia. Uh -huh. Arias izan etxe Bai. Eh, uh -huh. bai, e, bai bueno, bai, ez lau Lau formatu diferente como Sakarrek. Está Lau de Lau de bai, mota edo esanguenun mikroirekean endoguz ba Bueno, ya badakigu gentiek grade oso la gosa que tausenak eta o sea, en Diego gure webunean baina me uh -huh. <laughs> bai, egin dire ez, eta? Javi hori harpeize <laughs> <laughs> Gurean ere antzerako, eh? badauz e, pertsora batzuk egiten da bena programak eukin barik asteroko edo bi asteroko frekuentzia egiten dabe urtean bitan edo irratxajo bat eta hueko bat topatu eta horri emititzen da edo jente asko bidaltan dago kampotip ebai eta eta gup ebai esploratu eiten dugu kanpoko beste irratxajo batzuk eta horrek e, ber emititu gurean Joguaz euren webera, deskargatu euren programa eta gurean imini Zuek ere hori egiten eiten duzue? Go Arrosa Sareak gaus. Uh -huh. eh, da Arrosa Sareada libreen eh birgune bat edo ez da izan ez azal. Irrati libre batzun, eta? Batzun? Batzuna batzun, bai. Batzun, bai. Bai, zure <laughs> <West -cous. laughs> E. Hor Horrenebu zenen numbered bai geseko irratsaian. Oi, gain mm. komenteko. <laughs> da da bertan dago zen programa batzuk hartzen. Horria oh, yeah, gure so. parrille ez betetan dugu, ba irratsaia gero aldu gutun edo nondik, eh, ba bueno, batez ere Olan, olas, eitzen duela, eitzen duela mm -hmm, mm, Oseak, e, kompletitoa, eta gaiak, zeloanako gaiak jorratzen dire zuen programetaz aparte eta horrokorrean Zer izaten dire, musika batez be, edo izaten dire Ba, ba egiz esan hori, esan duguna, guke mikro irekian lan dudoguz danetariko gaizek Gero mm -hmm. Eh, Cinemari e buruz be bai, baina uh -huh. e nahiko barri hau eh, indogula, baina... Besteak metaleroak, pues imagino, regue musika... berba itxi... Es, ba, seguramente, <risa> seguramente metalero baten nik <tik> igual, bai barri hau, igual zera, <risa> <risa> estoner, metal, estoner, estak iser, ah, metal, estak iser... Nik ez iteles, ba, <risa> esentzutu zan, barri hau egua dien, edo ez baina... Ya, bueno, baina musika irratxa iba dala, tal... Metalari buruz bai... Ondo, hondo... dabe... Ni gure irratzaile guzti ze, ba ez dela munduko honena, musika irratzaile bat, osea, igual bai al dago nondo musika barse zagutzeko, bai antzuteko, ezodik gusten. Osea, gu gu gaitzeko bat, eh? Bueno, hor uff, oso gatzada, eh? Bye. Osa, gu, gero mikroirek emetitzen dugu, e, datu zen egon biatuek e, euren abesti bat jartzea, e, egon benatzea zeu zer, Entzutea gu, eurek esan den da bena. Aldala izan erakargarri zegoen muzikari buruzko hmm. programa bat entzutia osorik, ez da, eta hor zentzuen, baina nik esan gona ben, justo gure hartien ez dagoela, hor zentzuen, bariedadea asko emoteko, edo anistazune, eta Aparte, bebaiz, suposatzeot lan asko e, biher duguela horrelako programa eta horrela, tati eztaba, ordu bateko programa batek horren atzien badau lana, kant kantak preparetako e, testu preparetako claro, mm. desde lago De. bueno, zioiko dugu aurrera, elkarrezka eta txuagaz mentxe gauz, staniz eta jabi gaz, e, biztu irratiari buruz berbaz, eta eta bueno, e, irratiari berbaz, irratiagaz e, gora eta bera, baina zuk e, aipatu duzulen jabi eta zuk ere bai, staniz e, igaz e, maien guru bat edo beste proiektu bat zutan partartzen dugula, eta hor duen, e, irrati honek irratian bertan gertatzen dena esa parte gauza batzuk egiten dauz edo egin izan daus eta bueno contacto bat hori Bueno, hasiko ara comentado's una vez y que se le festival bat martxo mm -hmm. martxoan eh mainguru bat, bueno, mikroirekian bat, mm -hmm. e, eskien izengu berba ingendu no, baina bueno, mikroirekian formakoa, o sea que este gusto ni si eta etorrien Jon eta Pedro, eh, Irolakoak. Peter. Peter nor da? Peter Pedro bai, bai, ah. bai, el desenterrador, el desenterrador. Bai, bai. Eta bueno, hori engendu un saiotsuat, horren engendu berba, eh Bari, komenteotena Rosa sarea, bai, es... Uh -huh. bueno, oso interesantik, gara, Eurekas ginen, Christian Tipoak... Uh -huh. Bai, bai, desde luego, Eta, izan zan, irrati libren ganeko Majin baten moduan, baina irratxa bai, joan se, formatuagaz. Segurte bat ariña bengen Be uh hori -huh. Behori, esken duen grabeu da, eh, Eurekas bai... Grabo izan zan. Grabo Ondo, ondo. Bai, bai. Eta hori adibidez izan zen igasko festival horretan egindako aktibitate bat. Bai, bueno, o festivala las espaneekin, holan asko, baia bueno. Aprovechatu zure eh, hori, pues bertan. Eta ser geiago. Bai, eh... ezta gut eh, zure galeria hemen dijoan bad, baina be bai eh, pare baderez atarra isendugu irratiz kalera. Ondo? Eh, lehengo biderra izan san Gaztegunean, ezta? Eh, gazte gunien, ez mm -hmm. Gernikeko, eh, bueno, Gernikeko haizek baino egun bat arina baitzen dan, eh, bueno, mm hau -hmm. azbete. Bai, eh, bai, hor, or, Gernikoko gaizen inguruan bai. Egin zen izan e, jari bat, ba, gazte gune, eta aterra kalera eta egiz zen galdu ingendun hori irratxai bat Baina, ja. e, baina... Baya... E, egiz zen zen, lehenengo biharra zen, eta, eta kosteinakun pillo bat... E... Baina, baina izo izenduzkun, ikusteko ze, urrengorako zerako bai. hori izen izan Eta urrengoa da, haurtoan e, egin dugu martxak sortzin e, irrati zaterra gendun Mhm, mm oso ondo Eta, pff, oza, super ondo, bueno, super ondo hazin genetik grabena, ez ariñago gukioan bera nana Bai, bai Oza, ematen duena gatsa guela, oin jau badakigula zelan da handana Oza, oin super atopea hoz, <laughs> eh, aztodo, oza <laughs> Aldanean, joan, bai, bai, oza, danetana, bai, oza, oin, oza, oin Se oñarte en plan neko urrun ikusten genun erati saltatiena, mm -hmm. ez zelanen, e, mm -hmm. ez da horren resa. Mm -hmm. Bueno, hori azkenean da eki, ekipoa ondo monte te aukitea eta beharrezkoa denean, e, pues, ja, Tita baten ya pla pla pla, montatzea eta eta egitea. Bai, zaketxea. Eta gero horres gain ber bai, eh bueno, atarra. E, bueno, eh e, festival txikitsek edo gaba bateko Kontzertu sorta bat antolatu, metalfabrika izena nazpi eta Eta hori, ba, ekartzen izan dagoz, ba, irutalde bueno, iru gaiz zenetan Irutalde iru gaiz zenetan eta gero DJ izabe bai hori da gero e, Gehiz zenbat, dirue batzeko e, dirue batzeko zentzako eta gero be bai ba, e, Ikusten izen zailako utsune bat, buztu lemaian edo mo, bizka de maian seguramente ez, baina Baina bai, gure inguruan ez taula e, metal musika antzuten dagoen jentietzako hainbeste aukera eta uhum. ba hori utzi beteetako aukera bat ikusi izan e, astran. La escena, bai. Eh? Eta hori, eta, eta gure artean eitzen dugu lana, hori bai, lan voluntariagoaz eta diru egurretzeko, bai, irrati zen proiektu horra horra ateretako. Eta tailar batzuk be bai aipatuta beste ez lehen? Bai, e, endoguz, ba, ja endoguz, bai, bi iru eta ba, super ondo, oza, jentie animeetan da ikusten dugu zer den irrati bat, zer bihardan, zer, da jent asko gizaren dugu, jode hengona ben, ez denborarik mm -hmm. bakarik ja, jakitzik jentie altantua dela eta mm -hmm. eta, eta interesa, interesa piztu dut zola, ba, guapo dago, oza Mm -hmm. Jode, deko zuen proiektuak emoten de dago dekola osasun honan Jaio berri edo ja ondela bir urte martxan ipinitako proiektu bat Baina moten dago hori gogotxuz abiziela eta etorkizun uh, ba, luzea da oparo egiko dozuela Oinez hau zera Gau zera, jente egitzi gau zela, eta 6-6 pertsona zau zen nien proiektu baten e, Bike faietan dabe ja, bat ez dakizu iguale E, erren tu ez, Eta, baya, bueno, guk, Eh, errenaldageratu hori proiektua, ezta? Eta bai, bueno, mm guke oraingoz eh osasunena da, gustuengoe bai. Mhm. Gero gausia da osasunena gustuko bai. Eh, no, no, kezatiba. Ostia, ni ke gutekin eh podcast bat eh ba futbolari buruz. Mm -hmm. Futbolabe ba igual está bien, baina segaitik ez tougingoa mm -hmm. eh podcast bat futbolari buruz. Mm -hmm. Edo ba bak egur edizun dauela bat, eh, buruz, ezta? Eh, tole, mm -hmm. ezan, edo Bueno, baina hori izango da Zer pertsona bateko egone sinegon bat edo gogo bat eitzeko programa daixo seri buruz ba uste usteot ba, emoneleako lasertasuna bere ba programa atlantzeko eta bere konture ingelizetakoa. A llegako dire, ziur Siur arraigako da jentea esaten, eh? nik na egin edo egiten nauen eta eta bueno, pues aporca porca sendo tuko da desde luego, desde luego balletz. Eh, uh, esta e, igual joan gara amaitzen. Zeuser e, gure dosue komentatu hau e, elkarrisqueta maitzen joan aurretik. Bai, gesanesteko goizu ez. Es, oso gustao zela. Bai, eta. Noso pillo batik segausla Berton. Bai, hemen egindako tur honetan, eh, <laughs> estudiotik orra. Tajert, bai, dugu. Bai, bai, bai, bai. <laughs> bueno, baiingo dugu repaso bat jendeak jakin daien zela eh, nentsun irratia lehenengo, esan dugu eh, streaming bateko zuela, eh, web orrian, eh, uste dela bistu irratixe.wordpress.com, mm -hmm. izan leke. Bai, está. Bistu irratixe. Bistu irratixe. punto. Etazpa.es da a. Bai, ordea, o sea, Lenegora of the record, bueno, of the record. Eh, mikroa kisetuangarina bai patzen izandugu, ba, hori da la igual e, akatsatako bat. E, Izena, diseena bai, aldatu. Bai, el logoa nien egunduneen Bistu irratixe eta gero eh Gmaila bistu irratia da eta bueno, azkenen, ja. bueno, bata ez bada probeu beste <laughs> guaz, guaz kontaktua nahago da Jonjarri, ba Gmailen bidez egin eta Uste dugu, bueno, bagakigu Bistu Irratia Dala, baina eh, Segurua unai badozun egon, bizari Bidaldu eta ikuzko bat, Batematen luko da Imini eh, destinatario Hueko retan Bistu Irratia bai. Eta Bistu Irrati J Arroba Gmail.com e, ge, Gemele, ja. ada, fijo. <laughs> fijo Baina, baina, zu bidaldu da, holan Bidalgunia, uste donde, bai? Bueno, bueno, está aquí, está aquí. Bueno, dos no la nere Sare también va a ser Facebook vengaos Vaya, vale, Facebook... Ez dakit nik eh, oin espa mena pura tilde bai, Igual hazi yes. gara Instagram, Snapchat eh. <laughs> <laughs> bueno, Horret, daus moda Duiterra, duiterra, baina Instagrama dau modan, egia eh? da, hori Guk bai. ezteko bai. gubapes, osea, daus batzuk baina daus abandonaus, ez dakit noz hogeita mabidei urte deko zeirola, korduen yeah. ez, momentu baten batekin zauzen, eta aiz dute daus Ez kepenabada, etxendosuna eh, izetien link bat, whatsappetik zabartzen dosuna mm -hmm. eh, ikusko duena ez batek pertsonak, ze gero beste debota den dugu debo ez Eriaz ha ja perdido en el mm. foso mm. Eta Eukitzie Zare sozial potente batzuk Nik usteo superimportante hala? Eta mentras no tengamos Gure zare sozial bat mm. ba, Irrati libri egiteko e, za, ba, Zare sozial bat Adibidez Horra sartzen zaena, nuze no uh -huh. o sea, Zeu zer barrize sortu behar da, hor ikus puntu behar Bait, bat, batek er sortuko dau Baina desde nuego ikusten da hor dagoela gentea navegatzen eta hortik tika direla asko eta asko Eta orduan dugan, bueno, nik uste bai, oza, bai. o sea, importante da horrelako lekuetan le, lekutxo egitea Osa, irolak ez tauka, baina gero irolako kidek badaukatea, eta euren irratxe bertan konpartitzen da bezbe bai, eta jentea hortik hailtzen da be bai askotan web orrira. Bai, eguk Twittereran ez teko guai bidez, baina guk banatzen dugu, ezta? Bai. Osa, hortik aletik guk, bai. Zuek, personalean, bai. personaletatik ibi bai, eta klaro, baina. Eta gala, bai, incluso gente que hizo ahora la, la la luba, hasta aquí ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. orduan Facebook ean sauzielan baina de momento eh, Twitter ean edo Instagram ean beste tan bestetan eh, oficialki visto y ratiast ebola, baina MySpace Google eh, Plus yes. web horriba da ebola Wordpress ean da ebola egin da bai bai Mm -hmm. da gero Dagero bebaipatu Bebeipatuko baten batek gure badago eusolari datzi eta hori osea edonok naiba bate kon gogoa irratsaia da eta ba, idatzi daixela edo go asko lo... kontaktuan jartzea eta guk esteko aso bat bez da generas oso positibo egongo ginen gure telefono zenbakiz eskatu hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori hori O sea, Ora, formalizatzea eta eta itzen dugu ez itzen dugu bizarrak eh dozaitzen sea, ara batzarrakeitzen oien noienigo gupendiente urte hasieratik bat pengia baina, baina bai <laughs> o, bai oza, <laughs> la gai e inbierdo eitzen dugu ez batzarrak eta osea sin eskoada untsiatie ba nahi badasun urbilu gure asambleara ez, ez, ez da ez Vale, vale. Azi, es badakoa ba, eh? depende sela gente e, asegu ez dan eta sela mugitzen diren neuren artean batzutan zurru naizatea eta esatea. Egingo dugu batzarrak astelenetan zert erdietan, kukirola nola niten dugu eh igual batzutan ez ta merezi porque falta codirairo da aurrengo egunean aldi elkartu hartu gente gea, ordua segaitik eingo dazen martitzenean hobeto bada. Mm -hmm. Así que, bueno, es que egon gian grabetan, e, bueno, programa graben duen rana txiki bat, elkarrizketa bat, eh, kurutze begoinari etorsana proiektetan beran azkenengo laburmentraize, eh, hobuni andau. O ka sta. Bai, ahí. Cuña, cuña. Eta eta bueno, es que egon gian gure obrari elkarrizketa izan eta eta maila inguruan, eh, Higurantiko da hien beste iru eta, bai. eta guztire gara sortxi Osa, que tampoko... Claro, claro Osa, claro. o bertan gauz danok, batera gauz Horrega txiko, oza, haingitzi bai, gara da, oza, e, antolatzen dugu makotxien Ego antolatzen dabehen, egiz izan gu ezkauze e, metalfabrikan proiektuen atzien e, Antolatzen dabeen makotxien metalfabrika, ba, danok el goto, goto gara batera oza, e, oza, berbain birra dan ba eko guselani berbain bai. Mm. Guai, oso guai. Bueno, pa ba, hori, itxiko chico dogus gure entzuleak referentzia horregabez, doan daitezela eh bistu irratian weborrira entzutenia programak xelan dago zen eta eta despeditutako saituzte zuzenean eskarrek asko gurera etortagetik barrirobe eta aurrengora arte. Perfecto. Sterola erratiseri. Eh? Bai, gure arte. bat Tirolako lokaletatik, biztu irratiko lagunentzako. Ondo badakizue edo zertan laguntzeko prez gagozala, eta gogoz hurrengo baten be barriro alkartu eta barre batzuk egiteko. Guazen elkarrizketako punto batzuk aspi marratzen. Biztu irratia, edo biztu irratixe, oindela bi urtetikona garatzen dabilen irrati libre proiektu bat da. Gernikako gazte batzuek sortu zuten eta ASTRAN daukie euren basea. Eta Gernikako arasoak eta bertako jendearen interesak urritzen dauz. Ondikarren ez dabe FM-etik emititzen, baina osatu dabe parrila kompleto bat, euren web e, streaming bitartez entzuna aldoguna. Honetaz hain, irratxe grabatu eta weban eskegitzen dabez bai podcast modura entzuteko, balkotxak gure dauen momentuan. Etsi espalitz, metal kontzertua kantolatzen dabez noizean behin eta baita ere egun berezietan, kaleko estudio bat eroten dabe. Gernikako aste edo martxoaren sortzian bezala. Proiektu gazte da gaur ekarri doguna eta zior gauz urte asko irango dauzela. Oikoa da moduan, irratxaioa amaitu aurretik, kredituak eman nahi dutzu Testu bat, eta bi kanta uikindoguz gaurkoan. Testuari dagokionez, irrati libreak, hogei urteko jarduera Euskal Herriko Dialetan, izeneko dokumentu baten sarrera irakurri dutzuet. Duela ia hogei urte idatzi zauen txema huri arte eta irratiko kideak, Bilboaldeko hiritarren ekimen sozialak, Movimento Cidadanos i Sozialesen Bilbau, izeneko aldizkarirako oso de garria egin zait testua, ohi urte hauetan analisi horren hainbat kontu erabat desaktualizatuta gratu direlako. Eta era berean, garai batean irrtiigokitzen zitzaien paperaz asko kontatzen dauelako. Gaur egun bezala bezaladeko gusen ideia asko, eta perspektiba irekitzeko ere balio dauelako. Eta esan bezala, gaurko saioan bi kanta tokatu dira. Elkarrizketaren aurretik, beti bezala Emakume beltz baten kanta jarri dotzuet. Gaurkoan Betty Davis eta bere funk kantua 70. hamarrena hamarkadako rock and rolla egiten. Bigarrena, saioa gortzeko jarriko dotzueda Aspaldiko partez berriro bentzuteko moduko banda bat. Todos tus muertos eta kantaren izena? Zeken no. ¡Ale va! ¡Jocajeir! ¡Mado haga orcos! ¡Vía este barro vuelto a tu hogara! ¡Aurtengo a esquena o recosa yo hagas! ¡Vie invitarte a un hogar a tu! ¡Visto! ¡Irrati visto! El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca El fuego me consume la mente Mi cuerpo inquieto te busca Dando vueltas en una cama vacía y sucia Dando vueltas en una cama vacía y sucia Que no vas a volver sé que no sé que no vas a volver sé que no vas a volver a ella jamás que lo que voy a hacer sé que no vas a volver sé que no sé que no vas a volver sé que no vas a volver a ella jamás tu quiero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 Va a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez, no vas a volverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que me yo nunca te olvidaré, porque... A ti dame y verás arranque el licer. Que abramos, quebramos, quebrantiz, podi falar, quebra, eh quebrantiz, eh quebra si, podi